Але ж ще раз спробував заперечити Степан. «Синку, зрозумій вірно, якщо гетьманщина повстане проти влади Московії, хто піде слідом за ясновельможним гетьманом, що кидається на всі боки, немов загнаний в пастку, старий лис? Одні не вірять Мазепі, тому що він готовий ось-ось зрадити Петра, а вони бачать, своє майбутнє лише під пильною і надійною опікою Московії. Інші ж не вірять у щирість Союзу, що тільки-но намітився між Мазепою та Карлом, вважаючи ясновельможного нашого гетьмана не гетьманом зовсім, а таким собі засланим козачком, котрий ладен буде кинути шведського короля на призволяще у найвідповідальнішу мить по своєму, праві і перші і другі. Хто ж тоді лишиться зі світлішим Яном Мазепою? Скажи мені, синку, хто? Не підписавши Коломацькій статті, Мазепа не став би гетьманом, а не вболіваючи за руські землі, не міг би називатися гетьманом України, спробував заперечити Степан. Він просто змушений був піти на це. Я не про те кажу, що змушений був робити гетьман, а чого робити не мусив ні за що, трохи стомлено відповів сотник. Я питаю, хто повірить старому лису після біганини від імператора Петра до короля Карла і назад? Чекаю на твоє розумне слово, синку. У глибокому замисленні Степан наморшив чоло, почухав потилицю. З гетьманом, залишаться ті, хто присягне на вірність особисто йому і у крайній матінці, – мовив нарешті. Невідомо, на яку відповідь розраховував сотник, проте слова сина стали для нього явною несподіванкою, і не встиг він оговтатись від здивування, як Степанове лице засяяло від щастя, і юнак палко мовив. «Тату, слухайте, недалі, як позавчора почув я», Нібито ясновольможний гетьман набирає до себе на службу нових сердюків. Благаю вас, тату, благословіть свого сина на цю доблесну службу. Я не знаю, на чий бік перестане зрештою Мазепа, але знаю єдине: він справжній русин, тож ніколи не зрадить інтересів землі руської. І в майбутній битві, якщо ви свято впевнені, у її невідворотності, я хочу бути поряд з ним і тільки з ним. Синку, голосотника бренів від обурення, «Тату, зачекайте, ви знаєте, що робити, але я знаю теж, інакше б не просив вас про благословення». «Ну, будь ласка, тату, ви ж це влаштуєте? Знаю, у вас є знайомі серед наближених до гетьмана персон». Вам же потрібно лише одне єдине словечко за єдиного свого сина замовити, і я стану гетьманським сердюком. Обіцяю уславити наш рід, додавши свою лепту до діянь предків. Синку, стривай! Тепер сотник уже не обурювався, а благав. І знов-таки, вкотре вже за сьогодні. Степан замовк, вражений незвичайною поведінкою суворого батька. Що таке, тату? Що вас непокоїть? Але ж тобі ще рік лишилося сподаювати в академії. Байдуже! Нині не час для навчання, час для боротьби за святу землю руську. І хто виявиться обабіч цієї боротьби? «Ти занадто гарячкуєш, синку», – мовив сотник. Але вже не настільки так впевнено, як перед цим обстоював власні думки. Я можу тільки повторити – Недооцінювати гетьмана не можна, але надмірно захоплюватися ним, тим паче, йти за ним і разом з ним. Я не гречкую, тату, я довго думав над цим. Ну, і скільки ж ти це обмісковував?» Та з позавчора тільки но почув про набір сердюків. Що ж, коли так, Здавалося, сотник одразу постарішов, сутулився, обличчя його миттю змарніло, вкрилося зморшками, немов висушені ягоди горобини. Зовсім по-старечому, шаркаючи ногами, він повернувся на свій ослін і вже звідти спитав. «А приятель твій новий, оцей Іван Богданович, він хіба ж не причетний до твого безумства?» «Ви називаєте безумством моє прагнення прислужитися Україні?» «Не Україні, синку, а Гетьману. Це все-таки не одне й те саме. Але ж Гетьман править Україною. Не всією Україною, а лише Гетьманщиною. А є ще Підляща». Мазепа починав саме звідти. «Гадаю, що Підляща теж підніметься». І тоді руські землі нарешті поєднаються, не здавався Степан. Він очікував, що батько заперечуватиме і надалі, тож готувався до диспуту за всіма правилами. Проте сталося те, чого юнак аж ніяк не очікував. Сотник несподівано припинив опір. Ну, коли так, синку, мовив він, не встаючи з ослона, якщо ти вже... Все твердо вирішив сам для себе. Нехай так і станеться. Гетьман справді набирає на службу молодих хлопців. На війні зайві шаблі не завадять. Підеш ти до Гетьмана, сердюки. Підеш чесно? Моє слово непорушне, ти ж знаєш. Тату, сповнений щирої радості, Степан кинувся перед ним на коліна. Ні, ні. «Не думай, що я благословлю єдиного свого сина на подібну авантюру», – доволі прохолодно мовив сотник, намагаючись не дивитися юнакові вічі. «Я просто не стану заперечувати, бо він про це теж казав. Хто він? – одразу перепитав Степану, скільки в його душі знов відродились попередні підозри».